Még mindig 1809. A nagyságos uram, a kastély melletti mezőséget a nemesség számára foglalták le, ott tanulnak. Ki tanítja őket? Kérdi a direktor. Egy öreg kapitány és egy fiatal hadnagy a regulárisoktól már két hete vannak itt. Adatot nekik, és úr, mindent. Ami a kommodi, őse meg a mennykő a diák szavát. Ami kellett nekik, Semmi sem hiányzik, nagyságos direktor úr. Sose direktorozzon engem, is úr. Mától fogva kormányzó vagyok. Amint méltóztatik parancsolni. Nem parancsolat ez, hanem nyelvünk regú. Ő meg a mennykő. Akarám mondani, nyelvünk ez szabja elejbénk, azaz, hogy... Hát miért is nem lehetne ebből egy hozzáillő szót csinálni? No, mondom, hogy ez a szabály. értéje, ispán úr, mi a szabály? Értem, igenis. Szabály annyit teszem ezután, mint regula. No, csak ne csavarja vissza, ispán úr. A regula lesz, ezután szabály. Értem, nagyságos úr. Lesz még valami parancsolat? Csak gazdálkodjanak az urak. Háborús világ van, minden szalmának hasznát veszi az ember. Éppen akartam mondani, nagyságos uram, hanem elkonfundálódtam. Már megint diák Lánch Hortát. Hát nem tudja másképpen mondani? Engedelmet kérek, akarnám mondani, hogy szénánk és szalmánk innen-onnan nem lesz, ha így megy. Mi történik a szénával, szalmával? Isten úgy segéljen, még elmondani is röstellem, mondja az ispán elkomorodva. Nos, valami szerencsétlenség történt, ispán úr. Kérdi az öreg segíteni akarván a dolgon. Bár inkább elégett volna még a lábán. Zúgolódik amaz. Megpenészlet talán? Még az sem volna oly nagy baj. Alomnaktán még használható volna. Hát mi történt vele? Békétlenkedik az öreg. Én meg nem mondom, nagyságos uram mert engem megöl a szégyen és a bánat. A patvarba, csak nem futhatok a szomszédba, hogy ott kérdezzem meg. Nagyságos uram, bocsássom meg, ha meg nem mondom, ha nem jöjjön el, s nézze meg maga. Menjünk tehát, mondja az öreg egy hosszú ezüst gombos nádpálcát vevén kézbe, hanem ha nekem diák szót kever mondásába, végigverem ezzel a bottal. Hely, kedves nagyságos uram, szívesebben kiállnám én nagyságodtól azt a mint amit mi most látni fogunk, bár meg ne értem volna ezt soha. Menjünk a kastély felé, mondja az öreg. Hadd lássuk, mit tudnak már az új katonák. Magam is éppen oda vezettem volna nagyságodat. Ezzel kimentek, s az öreg tele gyanítással, anélkül, hogy a valóra akadna, korához képest nagyon is sebesen ment, s néhány perc alatt a kastély melletti téren voltak. A kastély mellett áldogált a két tiszt, és nem sokára megtörtént a találkozás, megjegyezvén, hogy az öreg úr tekintéje csak ugyan itt sem veszíti el a hatást, s a két tiszt eddig lármázó hangjából az ispán csodálkozására valamivel alábbhagyott. A társalgás német nyelvre tért, az öreg semmi esetre sem oly vadállat, kit most valami idegen falónak akarjak bemutatni, azért a társalgási nyelv megválasztása igen könnyen érthető okból a németre esett. Az ifjabbik tisz nagyon elemében volt, ha tréfálhatott, és az öreg urat éppen jó kedvében lelte. Nos, mit mondanak, uraim, tanítványaikhoz? Jók lesznek ágyú tölteléknek! <hállt> nevetett a hadnagy. A kapitány jó ízűt kacagott a hadnagy úr megjegyzésének, s ez az öreg urat igen elkomolyította. Pedig, uraim, azt hinném, hogy a néppel az ellenséget is meg lehet neverni. Ha az a deresre feküdnék, <gül> nevetett a hadnagy, mi a kapitánynak már kevéssé, az öregnek pedig egyáltalán sehogy sem tetszett. Attól függ, uram, okoskodik tovább az öreg, hogy milyen vezetőjük leszen. Vezetheti valaki az ökret, ha <gül> ha nevetett még Vada Bulatiszt. Uram, én a történet lapjaira merem utalni az urat. Ej, hey, históriát könnyű egy pocakos kalamárisból kírni, Aki írja, nem félhet, hogy a szó elsül, mint az ágyú, ha bár hazugságot írnak is. Megenged az úr, ha mondom, hogy máshol is van história, nem csak nálunk. Mit tudnak máshol Magyarországról? Veté vissza a hadnagy. Már uram, ha nem tudnak, jegyzé meg az öreg. Az nem a mi szégyenünk. Majd vesződik valaki ilyen vadnéppel, minő ebben az országban lakik. <gül> ne tovább a hadnagy. Nézze meg az úr ezeket a barmokat. Most fogadjunk tám nekik professzorokat, hogy beszélni tudjunk velük? Hisz, ha szólok nekik, hát szátátva bámulnak rám, aztán mi most két hét alatt tanítsuk be, mikor azt sem tudják, merre van Hablinks, links, half Ha nem is fesződünk, ám, éme látja az úr, az egyik lábra szédát, a másikra szalmát köttettek a marhának, hogy arra fordulni tudjon. Az öreg oda nézett, rögtön megérti az ispán panaszát. Maga is elkeseredett, máskor talán könnyeket hullatott volna, most az elkeseredés küzdött benne. Uram, mondd aztán! Az úrnak megbocsátható-e vétke, mert a népet nem ismeri, melyben fájdalom, olyan furcsa erények is vannak, hogy a száz botot nyögés nélkül kiállni dicsőnek tartják, de ha már annyira vagyunk, és még hasznát akarják venni a népnek, ám ha kell, a fegyelemért verjenek mindenkire száz botot. És én mondom, az a száz volt nem tesz annyi kárt, mint ez az egy száz szalma, falás szolgálja. Hazament az öreg, gondolatai összevissza tolakodtak agyában, végre az öreg kapitány is azt mondá, Ezzel a néppel nem fogunk franciát.